Kapitel 9 Med tiden dro Abimelech, Jerubals sønn, til sin mors brødre i Sikhem og begynte å till dem og til hele den slekt som tilhørte hans morfars hus i det han sa. «Jeg ber dere, tal i påhør av alle Sikhems jordeire. Hva er best for dere? At syttige menn, alle Jerubals sønner hersker over dere, eller at en man hersker over dere?» og dere skal huske på at jeg er deres ben og deres kjøtt. Da begynte hans mors brødre å tale alle disse ordene om ham i påhør av alle Sikhems jordeire, slik at deres hjerte bøyde seg til Abimelech, for de sa, «Han er vår egen bror». Så ga de ham i sølvstykker fra Baal Berits hus, og for dem leide så Abimelek noen løse og frekke karer for at de skulle følge ham. Deretter dro han til sin fars hus i Ofra og drepte sine brødre, «Jerubals sønner, sytt i menn, på en stein, men Jotan, Jerubals yngste sønn ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Da samlet alle Sikhems jordeier og hele Milås hus seg, og gikk og satte Abimelek til å regjere som konge ved det store treet, støtten som var i Sikhem. Da de fortalte dette til Jotan, gikk han straks og stilte sig på toppen av Garis sin fjegle og hevet sin røst og ropte og sa til en. «Hør på mig! deres sikems jordeiere, og måtte Gud høre på dere. Det hente en gang at trærne ville salve en kong over seg, og de sa til oliventreet, «Vær kong over oss!» Men oliventreet sa til dem, «Skulle jeg gi avkall på min fedme, som de ærer Gud og mennesker med, og skulle jeg gi meg til å sveie over de andre trærne?» Så sa trærne til fikentreet, «Kom du og være dronning over oss?» Men fikentreet sa til dem, «Skulle jeg gi avkallt på min sødme og min gode frukt, och skulle jeg gi meg til å sveie over de andre trærne?» Deretter sa trærne till vinranken, «Kom du og vær dronning över oss?» En vinranken sa till dem, «Skulle jeg gi avkallt på min nye vin, som får Gud og mennesker til å glede sig och skulle jeg gi meg til å sveie over trærne?» Til sist sa alle de andre trærne til tornebusken, «Kom du og vær kong over oss?» Da sa tornebusken till trærne, «Hvis det er i sannhet dere salver meg til konge over dere, så kom og søk tilflukt i min skygge. Men hvis ikke, så la Yil far ut av tornebusken og fortærre libanonsedrer. Og nå, hvis det i sannhet og i uklandelighet dere har handlet ved å gå i gang med Jorabi Melik til konge, og hvis det er godhet dere har vist mot Jerubal og hans husstand, og hvis dere har gjort mot ham som hennes gjerning fortjente, da min far kjempet for dere og våget sin sjel for at han skulle utfridere Midians hånd, og har i dag reist dere mot min fars husstand for å drepe hans sønner, syttig menn på en stein, og for å gjøre Abimelek, hans slavekvinnes sønn, til kong over Sikhems jordeire, bare fordi han er deres egen bror. Ja, hvis det i sannhet og i uklandelighet har handlet mot Jerubal og hans husstand på denne dag, da gleder over Abimelek, og la også ham glede seg over dere. Men hvis ikke, la deg ild far ut av Abimelek og fortære Sikhems jordeire og Milås hus» og Il far ut av Sikems jordeier og Milås hus og fortær Abimelech. Så la Jotan på flykt og løp av sted og begav seg til Ber, og han bosatte sig der på grunn av sin bror Abimelek. Og Abimelek fortsatte å spille fyrste over Israel i tre år. Da lot Gud en dårlig ånd oppstå mellom Abimelek og Sikems jordeire, og Sikems jordeire begynte å handle for edersk mot Abimelek, for at den vold som var blitt øvd mot Jerubal 70 sønner skulle komme, og for at han skulle føre deres blod over deres bror Abimelech, fordi han drepte dem, over Sikhems jordeire, fordi de styrket hans sender som han kunne drepe sine brødre. Og Sikhems jordeire la menn i bakhold mot han på fjelltoppene, og de pleide å røve fra en vei som kom forbi dem på veien. Med tiden ble dette milt Abimelech. Så kom Gaal, Ebets sønn og hans brødre, og dro over til Sikhjem, og Sikhems jordeire begynte å sette sin liv til ham. Og de gikk som vanlig ut på marken og begynte å plukke druer i vingårdene sine, og å tråkke dem og holde en gledesfest. Og deret gikk de inn i sin gudshus og spiste og drakk og nedkalte ondt over Abimelek. Og Gal, Ebet sønn, sa så, «Hvem er Abimelek? og hvem er sikem, så vi skulle tjene ham? Er han ikke Jerubals sønn, var ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen mennene til Hamor, Sikhems far, dere andre, men hvorfor skulle vi for vår del tjene ham?» Og om dette folket bare var i min hånd, da skulle jeg fjerne Abimelek. Og han sa videre til Abimelek, «Gjør din her tallrik og dra ut!» Og Sebul, byens første, fikk høre Gals, Ebeds sønns ord. Da blusset hans vrede opp. Derfor sendte han under et påskudd sendebud til Abimelek og sa, «Se, Gal Ebeds sønn, og hans brødre er nå kommet til sikem og se, de samler byen mot dig. «Men bryt nå om natten, du og de folkene som er med dig og legg dig i bakhold på marken. Og det skal skje om morgenen, så snart solen stråler fram at du skal stå tidlig opp, og du skal storme fram mot byen. Og når han og de folkene som er med ham drar ut mot dig da skal du gjøre med ham slik som din hånd finner mulighet til.» Så brøt Abimelech og alle de folkene som var med han opp om natten, og de la sig så i bakhold mot Sykem i fire flokker. Senere gikk Gahl, Ebeds sønn, ut og stilte seg ved inngangen til byporten. Da brøt Abimelech og de folkene som var med ham opp fra bakholdet. Da gal fikk se folkene, sa han straks til Sebul, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene». Men Sebul sa til ham, «Det er skyggen av fjellene du ser som om de skulle være menn». Senere talte gal enda en gang og sa, «Se, det kommer folk ned fra den midtre del av landet» og en flokk kommer på veien forbi med å nene dem store tre. Da sa Sebul til ham, «Hvor er nå den uttalsen som du kom Vem Hvem er Abimeleks, og vi skulle tjene ham? Er ikke dette de folkene som du forkastet? Jeg ber deg, dra ut og kjempe mot dem.» Så drog Gal ut i spissen for Sikhems jordeire, og begynte å kjempe mot Abimeleks. Abimelek satt etter ham, og han begynte å flykte foran ham og de slagene falt så i stort antall helt til inngangen til porten. Og Abimelech ble boende i Aruma, og Sebul gikk i gang med å drive Gal og hans brødre ut, og låt dem ikke få bo i sike. Og det skjedde neste dag at folket begynte å gå ut på marken. Det ble så fortalt av Abimelech. Da tok han folkene og delte dem opp i tre flokker, og la seg i bakhold på marken. Der Deretter så han seg omkring, og se, folket var på vei ut av byen. Han reiste seg no mot dem og slo dem, og Abimelech og de flokkene som var med ham stormet fram, slik at de kunne stille seg ved inngangen til byporten, mens to flokker stormet fram mot alle som var ute på marken, og de tok til å slå dem. Og Abimelech kjempet mot byen hele den dagen, og inntok til sist byen. Og han drepte folket som var i den, og deretter rev han byen ned og så det salt på den. Da alle jordeierne i Sikhems tårn hørte dette, gikk de straks til velvingen i Elberits hus, så ble det meldt Abimelech at alle jordeierne i Sikhems tårn hadde samlet seg. Da gikk Abimelech opp på Salmonfjellet, han og alle de folkene som var med ham. Abimelech tog nå en øks i hånd og hogg en gren av trærne, og løftet den opp og la den på skulderen, og sa til de folkene som var med ham, «Det dere har sett mig gjøre, skynd dere, gjør som jeg.» Da hogg alle folkene av hver sin gren og fulgte så etter Abimelech. Deretter la i de dem opp mot velvingen, og de satte ild på velvingen over dem, slik at hos alle mennene i Sikhems tårn døde, omkring tusen menn og kvinner. Og Abimelech dro så til Tebes, og leiret seg mot Tebes, og inntok byen. Ettersom det var et sterkt tårn midt i byen, var det dit alle menn og kvinnene og alle byens jordeirer flyktet, og deretter stengte de etter seg og gikk opp på tak av tårnet. Og Abimelech kom til tårnet og begynte å kjempe mot det, og han gikk helt bort til inngangen til tårnet for å brenne det opp med ild. Da var det en kvinne som kastet oversteinen fra en kvern ned i hode på Abimelech og knuste hodeskalen hans. Han kalte da hørtig til sig tjeneren som var hans våpen, og sa til ham, «Dra ditt sverd og gi meg dødstøte, för at du ikke skal si om mig, det var en kvinne som drepte han. Straks gjennombordet tjeneren han slik att han døde.» Da han Israels menn så at Abimelech var død, gikk de hvert til sitt sted. Slik låt Gud det onde som Abimelec hadde gjort mot sin far ved å drepe sine syttige brødre komme tilbake over ham selv. Og alt det onde som menn i Sikhem hadde gjort, låt Gud komme tilbake over deres eget hode, for at Jotams, Jerubals sønns forbannelse skulle komme over dem.